Четверта. Ти знаєш чувака, який називається Ромком Корієм? Я заперечливо закивав головою. Зараз йому десь під 60. Все почалося через нього. Він був, здається, штурманом на кораблі капітан Невельський. Торгове судно, далекі плавання. Вони запливали десь аж у Полінезію, і це прийшло звідти. З котрогось із островів. У Веа, якщо не плутаю. Судно їхнє випадково перетнуло лінію розподілу вод Кірибаті, кірибаті та маршалових островів, які належать США. Почалися сумасшедші мутки, і той корабель тримали на якомусь острові Кірибаті понад півроку. На отому атолі УВА чи як там. Наші тягли гуму, бо ті території були справою дуже делікатною. Зовсім недалеко США влаштували собі театри військових дій. Тому то пробули вони там так довго. І за той час із командою трапились якісь зміни. І з корієм у тому числі. Шареш, якесь нове віровчення, не таке, як на інших островах. Зла релігія. За ті півроку корієві дах поїхав настільки, що по поверненню його просто не впізнавали. Молов таку пургу, що його стали цуратися знайомі. Для нього це стало останнім плаванням, і я чув, корій таки не один, ціла команда здичавіла. Точніше, трохи збожеволіла, але все зберігалося під покровом тайни. І правітельство, в сенсі партія, цілу історію з капітаном Невельським замняла. І віриш, якби не були мідні буки таким затурканим містом, корія точно засадили б у дурку. Але я не зовсім певний, чи так вже і до кінця поїхав у того дядька дах, бо він привіз з собою купу всіляких сувенірчиків. Принаймні, вони виглядали на сувеніри, різблені скульптурки, паскудні штуки. Я тримав одну в руках, він показував, така херня, то зразу і не пойме, що це таке. Павук, осмінок чи якийсь дракон, хрен просиш. Похоже, на все на раз. І дивна річ потримаєш таку штуку трохи, і тобі стає стрьоно. Вона така важка та скульптурка, ніби зовсім не з вулканічної лави виточена, а з. «Не знаю, з желіза. І дуже хочеться після неї помити руки. Вона та якби щось із тебе тягне». «Я взагалі офігів, коли віддав йому ту штучку назад. Почав терти руки об штани, але все одно якесь таке відчуття дивне, гидке». «Та, точно, хочеться помити руки після неї». «Та, і ще книжки. Ось скажи, то розумний, де могли ті чувачки з острова в Полінезії, аборігени, чи як їх там, де вони могли взяти книжки?» «Великі книжки, грубі, сам бачив». Він привіз собі на пам'ять три книжки, здоровенні, як словники. Як словники, які та у шкіряних обложках, тих політурках, шиті руками. А от про що вони, я без руля. Таке саме пише, як в тій кімнаті на стіні. Дві книжки латинською, але якоюсь не такою. Навіть я побачив, що латинка перекручена. А одна книжка такими арабськими гачками, знаєш? Я кивнув головою, відчуваючи холод у животі. Чув про такого араба? Абдула Аль Хазреда. Нє, одна з книжок його. Та гачками. Не оригінал, а просто переписаний від руки дублікат. А назви в них такі, що я б ніколи навмисно і не придумав. І віриш, я їх раз погортав собі, подивився на картинки. Корій його хтось навчив читати всі ті виябони. Він пояснив, що кожен малюночок означає. І про що яка книжка. От тоді я і втратив сон. А як вони називалися, ті книжки? Наркот криво посміхнувся. Назви. Вночі в мене від них мороз іде по шкірі. Того сумасшедшого араба – некроном Інша – таємниці хробака. Ще одна називалась культи гулів. Гулі – це якась така національність, чи плем'я, так казав Корій. типа як чукчі. Але він казав, що вони не до кінця люди, ті гулі. Він казав, що деякі з них заточують свої зуби, і в них зуби виглядають як гострі, пожовклі трикутнички. Вони люблять сере м'ясо, ті гулі, як монголи. Вони з долини Ленг. А де є та долина? Кажуть, десь в Азії. А Корій каже, за полярним колом. Людей, яких підозрюють у тому, що вони побували на тому плато, виганяють із общини, бо вони накликають нещастя. «Ти казав щось про них. Хто такі вони?» «Вони ті, що прийшли з далеких зірок, погаслих мертвих зірок, зі старих світів. Так їх називав Ромко. З таких далеких місць, що людина ніколи не змогла б уявити саму лиш відстань до них, тих світил. Ті інші жили там, і кожен з них ніби як Бог. Вищі. Інші. А яке то має відношення до інтернату?» А таке, що Корій приїхав сюди ще більш-менш нормальним. А тут він ніби щось відчув, і то віровчення захопило його. Заволоділо ним так, що він збожеволів поточному. Всі побачили, робиться щось недобре. Надто вже все гладко було в Коріїв. А тут ще й жінка завагітніла. І то, коли їй стукнуло 60. Ромкові тоді взагалі 63 було, не менше. Ходять чутки, що жінка народила не дитину, а якогось урода. Віриш? Цього покритого шерстю. Тригубого із сосками по цілому животі. Жена його порішила зі собою. Задушила дитину, а потім випала повне горнятко трутки на колорадського жука. І знаєш що? Ніхто не сказав корію ані слова співчуття. Ніхто не розумів, що робиться. І тому всі боялися. Забагато не буває, щоб жінка родила в 60 років першу дитину. Про таке можна почути по тілі, десь в Швеції чи там в Японії. Але не тут, у мідних буках. Не буває. Не буває, щоб тилиця тилилася так часто і добре, а телята пропадали. Всі до одного. Не буває такого, щоб горобці обсідали Корієву хату шаром у 10 сантиметрів, а пси брехали головами в керунку Корієвої стайні. Там щось робилося. Після смерті дружини Корій запив і всерйоз зацікавився книжками. Якось він прийшов до мене з пляшкою смаги і весь сивий як туман. Я спитав, що з ним. Він відповів, що був десь дуже далеко, де до нього не був ніхто, сказав. І я був у нього вдома, але більше нічого не пояснив. І знаєш що? Він сказав, що нарешті поняв, на що йому ті книжки. Корі сказав, що зробить задумане тут, десь у підвалі. І він дійсно щось зробив. Він іще якийсь тип, що приїжджав десь аж із Америки. Ходив у школу, на стадіон, приглядався до дітей. Йому потрібен був хтось особливий. Потім він побачив це щось у малому чорному. Знаєш Ігора чорного? Я невизначено кивнув. На вулиці впізнав би але щоб говорити з ним, то ні разу. Корій сказав, що на Чорного у декого є дуже далеко ідучі плани. І він пробував зацікавити Ігора тими книжками, але Чорний спригнув з тієї херні. Його-то все дуже лякало. Врешті Корій зробив це. Разом із тим американцем. Вольтер чи Волтер. Горбати такий. Проламаним черепом. І те, що вони заклали у фундаменті, діє повільно. Потоншує простір між нами і ними. Так розказував Корій. Хоч я і ніфіга тоді не поняв. Тепер простір тонший, набирає нових якостей. Глянь ще раз у ту кімнату. Може, тепер ти побачиш її? Я зробив, як радив мішка. Зайшов у кімнату і відразу ж схопився за ніс. На підлозі під стіною лежала мертва жінка. Мертва гола вагітна жінка. Стара, зморшкувата, з відразливими грудьми і надутим білим черевом. На якому синіли вени. По жінці повзали жучки та мурахи. Мухи вилися Мухи вилися над трупом непристойним чорним корсетом. Мурашки повзали по круглому, надутому, як барабан животу. Заповзали у великий трикутник волосся і ще нижче. Чи добралися вони до плоду? Біля личинки ворушилися в її зів'ялій піхві. Виповзали з напівростулених уст, із ніздрів і вух. Вони копошилися під запалими щоками, повний рот білих вертких личинок, мов у дитини, яку годує надміру старанна мама. Манна каша – за щоками, манна каша між губами, манна каша на підборідді. Я виблював тут же, коло жінки, весь сніданок. Стер його залишки з губ і побіг до мішки. Той продовжував сидіти на матраці з попередньою серйозністю. Коли вона носила дитину, Корій провів над нею повний ритуал із тої книги. І знаєш, колись я думав, та старий рихнувся, криша поїхала. Але не тепер. Реальна відстань між нашими світами колосальна. Можливо, до них взагалі не можна добратися з нашого Всесвіту. Але простір, казав Корій, складчастий, і там у підвалі перетинка повільно протирається, щоб дарувати їм вихід. Із приходом тих протиприродних нашому світові сил наступить повна труба. Не знаю, кого з великих задумав перетягнути сюди корій. Він називав десятки богохульних імен Шуб Нагурат, Йоксотот, Ктулху, Ньярлатхотеп, Снгха, Дагон і Хастур у її сіло Почтлі, Ендіго, Ітакуа і Азатот. Корій їздив по бібліотеках, вишукував, бодай, натяки на їхню присутність на землі. Знаходив. І він розказував мені геть чисто все. Бо кому що розпотякає кончений бобер? Боги. Вони прийдуть і приковтнуть нас. Той чувак Корій, йому саме місце в дурці. Бо він відтворив цей дикий культ у нас. Вночі під чорним я все думаю. Ктулху і Дагон у Мікронезії Нєрлатхотеп Винків, у її цілопочтлі, Бог Богколібрів Ацтеків, Снукха Алеутів та Ескімосів. Тонкі місця. Завжди за мету ставилася ціль відкрити їм ворота. А хто ж у нас? Шубнігурат з тисячу молодих, аморфник Тулху із підводного міста Ролайх, великий хробак Йоксотот. Щоночі я боюся задрімати, прислухаючись до шурхотів у темряві, чи не чути бува якісь, якчись липкі Лускаті щупальця пролазять крізь. Діру там, у підвалах. Кінець 4 глави.